«Я ще не знаю деталей справи, окрім того, що ви озвучили на прес-конференції. Ти опублікувала інтерфьюз». Хокін зглянув у свої нотатки. «Джекі Міллер, де обговорювалось, хто міг убити Джейсона Белла?» Сказав він, широко розплющивши очі, наче зробив хід проти неї. «Не все інтерв'ю, сказала Піп. «Лише найцікавіші уривки. І я не називала імені, про кого йшлося». Я знаю, що це може вплинути на можливий майбутній суд. Я знаю, що роблю. Я б сказав, контекст давав досить чітке розуміння про кого ти. Сказав Хокінс, дістаючи з коробки справи, перевівся назад, стискаючи в руці купку паперів. Після того, як почув твій трейлер, я сам поговорив із Джекі у рамках нашого розслідування. Він потряс паперами, і Піп впізнала роздруківку інтерф'ю. Він поклав її на стіл, перегорнув. «Я думаю, між Максом Гастінгсом і Джейсоном Беллом була певна погана кров», – прочитав у голос. «Таке чути по місту, особливо якщо ти власник кафе на головній вулиці. Джейсон, мабуть, ненавидів Макса за те, що він зробив бекці, і як це пов'язано зі смертю Енді. Здавалося, Макс теж недолюблював Джейсона. Багато злості, було досить жорстко». Я ніколи не мала подібної ситуації між двома клієнтами. І, як сказала Піп, чи не насторожує, що це було всього за два тижні до вбивства Джейсона, Хокінс закінчив, закрив роздруківку і подивився на Піпа. «Я б сказала, це стандартний перший крок у розслідуванні», відповіла Піп, не відводячи погляду. «Вона не стане першою, хто відведе очі. З'ясувати, чи не траплялося чогось незвичного нещодавно в житті жертви», Визначити тих, хто міг мати до нього неприязнь, потенційних підозрюваних. Жорсткий інцидент перед убивством, опитування свідка, вибачте, якщо випередила вас. Макс Гастінгс, Хокінс тричі прошепів ім'я. «Схоже, в місті його не дуже люблять», – сказала Піп. «Багато ворогів». «І схоже, Джейсон Белл був одним із них». «Багато ворогів», – повторив Хокінс, поглянувши жорсткіше. «Ти б назвала себе одним із них». Ну, Піп витягнула обличчя, він серійний гвальтівник, який уникнув покарання, скривдив найближчих мені людей. Так, я його ненавиджу, але не знаю, чи маю бути його найзапеклішим ворогом. Він же подав на тебе до суду, така? Хокінс узяв ручку, постукав нею по зубах, за наклеп через заяву і аудіозапис, які ти виклала в соціальних мережах у день оголошення вироку у справі про сексуальне насильство». Так, він збирався, відповіла Піп. Як я й казала, чудова людина, але ми вже домовилися по-любовно, без суду. Цікаво, сказав Хокінс. Справді? Ну, він клацав ручкою, і все, що чула Піп, це д-д-д-т. Судячи з твого характеру, Піп, з наших небагатьох зустрічей, я здивований, що ти погодилась на мирову, погодилась заплатити. Схожа на ту, хто бився б до кінця. Зазвичай так і є кивнула Піпа. «Але знаєте, я втратила віру в суди, у систему правосуддя, кримінальну чи цивільну. Я втомилася. Хочу закрити це все і почати з чистого аркуша в університеті. І коли ти вирішила погодитися на мирову?» «Нещодавно», – сказала Піпа. «Попередні вихідні». Хокінс кивнув, дістаючи ще один папірець із верхньої справи у коробці. «Я поговорив із Крістофером Епсом», адвокатом Макса Гастінгса, у цій справі про наклеп. «І він сказав, що ти подзвонила йому о 21-й годині, 41 хвилина у суботу, 15 вересня. Саме тоді ти сказала, що погоджуєшся прийняти пропозицію, яку він зробив кілька тижнів тому?» Піп кивнула. «Дивний час для дзвінка, хіба ні? Так пізно ввечері в суботу, не думаю, сказала вона. Він сказав дзвонити в будь-який час». Я думала про це весь день, і нарешті вирішила, не бачила сенсу відкладати. Ще б трохи. І він міг би подати позов у понеділок зранку. Хокінс кивав, роблячи нотатку, яку Піп не могла розгледіти догори дригом. «Чому ви питаєте про мій дзвінок адвокату Макса Гастінгса?» – запитала вона, насупившись. «Це означає, що ви дійсно почали розглядати Макса як підозрюваного?» Хокінс нічого не відповів, але Піп і не потребувала цього. Вона зрозуміла, Хокінс не знав би про її дзвінок Епсу, якби спершу не дізнався про дзвінок Епса до Макса кількома хвилинами пізніше. А дізнатися він міг лише, якщо вже перевірив телефонні дзвінки Макса. Можливо, йому навіть не потрібен був ордер. Макс, мабуть, сам віддав телефон за порадою Епса, вважаючи, що йому нічого приховувати. Хокінс міг уже зафіксувати Макса на місці події у той час, коли телефонував Епс і коли дзвонили його мама і тато. Цього вистачило б, щоб отримати ордер на обшук будинку Макса, його машини, взяти зразки ДНК для порівняння з тими, що знайшли на місці. Якщо тільки час перебування Макса, там не збігається з часом смерті Джейсона. Остання невідома. Піп намагалася не виказати це на обличчі, дивилася на Хокінса, лише легкий інтерес у примружених очах – «Але не більше». «Наскільки добре ти знала Джейсона Белла?» – запитав Хокінс, схрестивши руки на грудях. «Не так добре, як ви», – сказала вона. «Я багато про нього знала, але не знала особисто, якщо це має сенс».